Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. Частина друга, розділ перший. П'ять. На півдорозі між в'язницею і містом був мальовничий заворот. Френк заїхав на майданчик кишені для зупинки і заглушив двигун. Хіба не чудесний краєвид, промовив він тихим захопленим голосом. Думаєш, ніби світ і зараз такий самий, яким він був ще минулого тижня. «Френк має слушність», – подумав Террі. «Гарний тут краєвид. Звідси їм було видно аж до перевозу і далі. Але навряд чи зараз був слушний час, щоб насолоджуватися краєвидами». Гм, Френко, я гадав, нам треба...» «Це обговорити», – значливо кивнув Френк. «Я теж так подумав. Як на мене все досить просто. Норкрос може бути психіатром чи ким завгодно, але він дипломований спец з дурні». Він видав класичну бюрократичну тяганину і морочатиме нам голови, допоки ми не відмовимося з ним погоджуватися. Я гадаю. Террі думав про те, що сказав Клінт про випивку на роботі. Мабуть, його правда, і Террі готовий був визнати, нехай навіть і лише перед собою, що він зараз близький до п'яного стану. Це все через його розгубленість. Шериф робота не для нього. В охороні правопорядку його клас поліціянтом. Що нам потрібне, це покласти край балачкам, шерифи Кумс. Не тільки нам, усім. Нам потрібен доступ до тієї жінки, фото якої він прислав. Нам потрібно розрізати покрив на її обличчі, щоб перевірити, чи це та сама жінка, що на фото. Якщо виявиться, що це так, тоді ми можемо перейти до плану Б. А це ще який? Френк поліз собі до кишені, видобув пакетик жувальної гумки, розгорнув обгортку на одній пластинці. Ах, хер його зна. Розрізати кокони небезпечно, сказав Террі. Люди загинули. Тож подумай, яка велика удача, що в твоїй команді є сертифікований фахівець із контролю за тваринами. Свого часу я мав справу з кількома небезпечними собаками, Террі, а якось отримав виклик на одного дуже роздратованого ведмедя, який примудрився замотатися у колючий дріт. Щоб впоратися з міс Блек, я візьму свій найбільший звіровловний дрюк – десятифутовий томагавк. І касталь, пружинний замок. Накину петлю їй на шию перед тим, як зістригати те лайно з її обличчя. Засмикну туго, наскільки мушу, коли вона почне брикатися і кусатися. Вона може знепритомніти, але це її не вб'є. Те павутиня виросте знову, і вона знову западе у своє люлі-люлі бай-бай. Нам треба лише подивитися, ото й все. Швиденько поглянути. «Якщо це вона, і ті балачки виявляться лайна в Артеме, всі будуть розчаровані», – сказав Террі, – включно зі мною. «Я теж», – Френк думав про нано, «Але ми мусимо знати, ти ж це розумієш». Террі розумів. «Йо, питання в тім, як нам змусити Норкроса дати нам доступ? Ми могли б залучити збройний громадський загін, можливо, так і доведеться зробити, але це вже крайній крок, як ти гадаєш?» Террі сама ідея збройного ополчення була неприємною аж до нудоти в животі. За наявною ситуацією, такий загін може запросто перетворитися на велелюдну банду. Ми могли б використати його дружину. «Га?» – вирячився Террі на Френка. «Лайлу? Ти про що?» «Для обміну», – сказав той. «Ти нам віддаєш Євку Блек, а ми тобі твою дружину». Чому б він на таке погодився, запитав Террі. Він знає, що ми ніколи не заподіємо їй шкоди. Коли Френк нічого на це не відповів, Террі вхопив його за плече. Ми ніколи не заподіємо їй шкоди, Френку, ніколи. Ти це второпав, а вже ж? Френк струсив з себе його руку. Звісно, так. Він продемонстрував Террі усмішку. Я кажу про те, щоб розіграти блев. Це заразде, у що він міг би повірити? У Чарлстоні вже палять кокони. Просто роздути в інтернеті дурня, я знаю. Але чимало людей в це вірять, і Норкрос міг би повірити, що ми в це віримо. І ще, в нього ж є син, правильно? Так, Джаред, гарний хлопець. Він може в це повірити. Його можна було переконати, подзвонити тату і сказати, щоб він віддав нам ту блек. Тому що ми пригрозимо спалити його матір, наче якусь комаху на електромхобійці. Террі не міг повірити в те, що він промовив ці слова. Не дивно, що він п'є на роботі. Послухати лише дискусію, до якої його зараз змусили. Френк жував гумку. «Не подобається мені це», – сказав Террі. «Погрожувати спалити шерифа, мені це і на дрібку не подобається». «Мені теж не подобається», – сказав Френк, – «і то була правда. Але розпачливі часи іноді вимагають розпачливих заходів». «Ні». Промовив Террі, на мить почуваючись зовсім неп'яним. Навіть якщо хтось з наших знайде її, тут глухе, ні. Чорти забирай, як на наше знаття вона досі не спить, взула свої бугі черевички та й майнула геть із міста. Кинула свого чоловіка і сина, кинула свою роботу, коли тут діється такий розгардіяш, ти в таке повіриш. Мабуть, ні, сказав Тері. Хтось із наших врешті-решті її знайде, але використовувати її таким чином все одно ні. Копи не дозволяють собі погроз і копи не беруть за ручників. Френк знизав плечима. Зауваження прийнято. Це була просто думка. Він повернувся обличчям до вітрового скла, завів двигун і зрушив задом патруль 4 назад на шосе. Я сподіваюся, хтось перевіряв будинок Норкросів щодо неї. Рід Берлз з верном ренглом учора. Нема ні її, ні Джареда, у домі порожньо. Отже й хлопець, задумливо промовив Френк. Нянчить її десь, либонь. Мозкоправ міг подати таку ідею він, далебі, не тупий, треба віддати йому належне. Террі не відповів. У думках він був уподілений навпіл. Половина вважала, що прикладатися до пляшки було поганою ідеєю, а інша думала, що ще ковток не завадив би. Він видобув пляшку з кишені, відкрутив кришку і запропонував спершу Френку, що було лише жестом вічливості, оскільки та належала йому. Френк похитав головою. Ні, поки я кермую, аміго. Через п'ять хвилин, коли вони проїжджали їдальню Олімпія, Пюпітер перед нею більше не намагався спокусити перехожих обіцянкою яєчного пирога, тепер там було написано «Молімося за наших жінок», дещо сказане по інтеркому мозкоправом вигулькнуло в голові у Френка. Відтоді, як у п'ятницю вранці самовсунувся Гікс, я єдиний офіцер-адміністратор, який залишився в цій в'язниці. Його великі долоні ляснули по керму, аж крузер вильнув. Рвучко прокинувся, вже було заснулий тері. «Що?» «Нічого», – відповів Френк, думаючи про Гікса, загадуючись, що знає Гікс. Загадуючись, що Гікс бачив, але поки що він триматиме ці запитання при собі. Усе гаразд, шарифе. Усе гаразд. 6. Що дратувало Євку в цій відеогрі це сині зірочки. Різнокольорові трикутники, зірочки і вогнисті кружальці сипались донизу по екрану. Потрібна була низка з чотирьох вогнистих кружалець, щоб підірвати одну таку іскристу зірку. Інші фігури спалахували і щезали вервечками, якщо їх підчепиш. Але ці скристі зірочки либонь, були зроблені з якогось майже діамантового матеріалу, що його тільки вибухова сила вогнистих кружалець могла зруйнувати. Назва цієї гри для Євки була непіддатною раціональному осягненню – бумтаун. Вона перебувала на 15-му рівні, балансуючи на межі щезнення. З'явилася рожева зірка, потім жовтий трикутник, а потім нарешті курва дякую вогнисти кружальце яке Євка спробувала посунути ліворуч, щоб долучити до отічки з трьох вогнистих кружалиць, які вона вже звортувала побіля синьої зірки, що захаращувала собою ту місцину на її екрані. Та тут виник зелений трикутник смерті і по всьому. «Вибачте, ви померли», – блимало сповіщення. Просто гнавши, Євка пожбурила гіксів телефону телефон у дальній кінець своєї койки. Вона хотіла якомога далі дистанціюватися від цієї нечестивої речі, Звісно, перегодом та й знову в себе затягне. Євка бачила динозаврів. Вона дивилася на величезні ліси Америки очима мандрівної голубки. З плавом пустельного піску вона просковзала у саркофаг Клеопатри і пестила мертве обличчя славетної королеви своїми комашиними лапками. Один драматург, кмітливий англієць, якось написав, нехай не вельми коректну, але забавну промову про Євку. Як магічна істота, вона мусила б досягти в Бумтауні чогось більшого за 15 рівень. Знаєш, Джинет, кажуть, ніби світ природи тупий, жорстокий, але ця маленька машинка, ця маленька машинка сама по собі є дуже добрим доказом того, що світ технологій набагато гірший. Я б сказала, що технології це і є насправді Бумтаун.